Ja, så det tycker du Danny. Ja, det är väl sant. Jag är väl lite konstig av mig skulle jag vilja säga. Men eh, bara på det där eh, mysrysliga sättet. Ja, det får jag hoppas i alla fall. <laughs> Hur står det till med Danny idag? Jo, tack. Det är väl helt okej. Okay. Jag menar, jag försöker få huvudet att funka som det ska. Men värmen trycker fortfarande på ordentligt. Så eh, det är lite uppförsbacken när man ska göra någonting. Men det, det går. Jag förstår precis vad du menar. Det är bara när man är inte lätt att... Och hålla huvudet från en total järn när värmen är som den har varit nu under sommaren. Oh ja, det är, det är ju sanslöst vad du har tryckt på. Men det är skönt att det har börjat att dra ner lite. Jag menar... Lite sommarvärme vill man ju ha men det ska inte helt paralysera en i huvudet om man säger så. Nej, exakt. Jag har ju i min desperation försökt hålla mig under ytan så mycket som möjligt och svalka mig i Östersjön så mycket det bara går. Och ja, det har fungerat bra för mig i alla fall. Jag har till och med fått en hel del av Östersjön med mig hem tydligen för jag har bestämt att jag har lite grann av vatten bakom min trumhinna så jag hör lite märkligt. Så, eh, om jag låter lite väl skum så har jag fått spel på mina öron, bara så ni vet. Usch, uh, det är ju inte alls bra det där. Jag, jag menar, jag har själv haft problem med öronen och det är något av det värsta man kan drabbas av. Jag menar, särskilt om man jobbar med eh, ljud och man sitter och ska lyssna och höra så funkar allting. Är det bra volym? Och så hör man bara ett uh, uh, Nej, där får vi hoppas att det släpper och att det inte stör dig alldeles för mycket idag för eh, jag har ju sett fram emot att sätta igång igen och jag hoppas att du har gjort detsamma. Ja men visst har jag gått och längtat efter att börja spela in med dig igen, absolut och eskapisterna vill man ju inte missa så därför sitter jag här med lite skvalpande örat och eh, försöker få koll på ljuden omkring mig här. Jo men du kan ju alltid låtsas att du har en snäcka mot örat så att det där kluckandet det, det är det har Ja, precis. Jag får se det som lite rogivande där, men det, jag tror det kommer att funka bra i alla fall. Om inte annat så känner jag mig lite så där lagom konstig och det passar ju ganska bra i dagens avsnitt speciellt tycker jag. Ja, det kan man väl säga, för det är ju en lite udda och speciell värld som vi ska kasta oss in i. En, en väldigt mörk sådan, men samtidigt är en jag tycker är rysligt spännande att uh, sätta tänderna i. Ja, det är ju sant. Det är en väldigt speciell och lockande värld för mig som uh, är lite förtjust i ämnet i fråga som uh, den här filmen tar upp. Och Jag har ju även läst lite grann av källmaterialet också och det är det är en upplevelse bara det, tycker jag. Ja, för vi fortsätter ju vårt tema nu från förra veckan och som vi kommer att ha ett tag framåt här. Att eh, hämta inspiration i det tecknade. Och tecknade serier, det är ju grejer det. Särskilt när eh, man vågar ta ut svängarna på det här sättet som det här källmaterialet. För eh, när jag stötte på det här en gång i tiden så eh, tänkte jag, vad tusen är det här? Jag, jag ger den chans och... Eh, det har jag faktiskt inte ångrat för det var en upplevelse och det var någonting helt nytt och väldigt annorlunda det man annars ser komma från den amerikanska seriebranschen. Ja, absolut. Jag är ju själv inte någon, någon större seriefantast egentligen och fick upp ögonen för serietidningen just genom filmen vi ska ta upp idag mm. och eh, där börjar jag gräva lite grann och har upptäckt några riktigt härliga äventyr som jag har fått bläddra i den här härliga tidningsformen mm. så eh, filmen har lite återväckt mitt serieintresse i alla fall för den här titeln i alla fall men det är ju jättekul för annars så brukar det ju vara att eh, man är insnörad på serien eller källmaterialet överlag och filmen är någonting som man tittar på för att jo men jag läste boken eller jag tittade på serien mm. eller jag såg tv-serien, nu vill jag se filmen. Det är ju kul när filmen kan locka någon att ja men vad tusen är det här för någonting? Jag vill definitivt ta en titt på och se vad det här är. Ja, precis. Ja, det är... Det händer inte så ofta att man just går bakvägen så att säga att man börjar med filmen och sen blir så sugen på att läsa boken eller läsa tidningen eller vad det nu är som kommer som mm. kom innan så ja det var riktigt härligt att få, att få den inspirationen av filmen vi ska ta upp idag. För vad är det för film vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju naturligtvis sett på Hellboy från 2004 med manus och regi av Guillermo del Toro. Ja, och den herren, han... Han kan göra film, han. särskilt med det lite monstruösa, mörka och farliga. Ja, han har ju verkligen en speciellt en visuell stil som är oöfterliknlig och som verkligen har blivit hans signum. Mm. Och hans historia det går ju gärna åt det här hållet mot det lite mystiska, lite folklore. Och lite åt det hållet. Så det är någonting som jag personligen är väldigt intresserad av också. Så därför går Guillermo och jag lite hand i hand där. Och man är alltid nyfiken på vad han ska göra härnäst. Jo men är inte han väldigt influerad utav H.P. Lovecraft och hans berättelser också? För eh, jag tycker mig se en del sådana referenser när man tittar på hans andra filmer också. Alltså, det finns mycket det psykologiska och när väl monster dyker upp så har de en, en tendens att ha en, en, en hel del tentakler och bläckfisk känsla <laughs> över sig och så vidare. Jo, absolut är det ju så och speciellt här i Hellboy det där är ett par riktiga nickningar till just H.P. Lovecraft mm. så att han är förtjust av just den författaren det står väl ganska så skrivet i sten vid det här laget tror jag <laughs> men han är ju inte ensam om det utan vi har ju även kreatören av serien Mike Mignola som har gått ut och sagt att han är ju extremt influerad av Lovecrafts berättelser och en hel del annat också naturligtvis men just de bitarna är väldigt övertydliga på det där bra sättet. Ja, absolut. Och de här två verkar ju ha kommit bra överens inför förberedelserna av Hellboy också, att de har eh, liksom litat på varandra och har ungefär samma vision av hur filmen skulle se ut. Så eh, det verkar vara två killar som... Eh, liksom har samma syn på saker och ting mm. eller en tillräckligt snarlik för att de ska komma bra överens åtminstone jag vågar ju gissa att det har varit vissa kreativa fnurror på linjen men eh, det är ju inget projekt som inte har lite sådana motstridigheter någonstans i sig så eh, det är precis som det ska vara men eh, av det jag har sett och hört från Mignola så tyckte han det var väldigt roligt att göra den här filmen och att vara involverad på det sättet som han var för han var väl co-executive producer till den. Ja det skulle absolut inte förvåna mig jag minns inte om han fick en sån kredit, men det kan mycket väl stämma faktiskt för han verkar vara väldigt involverad i just filmprojektet här mm. och om ryktena stämmer så har han en liten cameo i filmen också Fast man inte ser honom. Det har han ju alldeles säkert. För jag kan ju vara helt ärlig och säga. Att hade jag gjort en serie som hade filmatiserats på det här sättet. Då hade jag ju gjort allt jag kunde. För att försöka få till att jag ska åtminstone sitta någonstans i bakgrunden. Eller stå någonstans bara därför att jag ska kunna säga. Jag är mig. I min egen berättelse, jag menar, bara tanken ger ju såna här uh, mysrysningar längs hela kroppen. Ja, verkligen, verkligen. Så det, det här skriver jag absolut under på, speciellt när det är ett sånt här litet kärleksbarn som Hellboy verkar vara för nola. Mm. Så är det klart att man vill vara så involverad som möjligt och ta del i den här världen som man bara har sett på papper innan och liksom mm. riktigt kunna leva sig in- i den värld man själv har skapat. Så det, det förstår jag absolut. Och det intressanta med Mike Mignolas stil- där han har gjort Hellboy- det är ju att han har jobbat väldigt grovt. Mm. Så det är inte en massa finlir- där han har försökt att detaljrikt- återge människor och natur och liknande. Utan han har jobbat väldigt hårt- grovt med mycket stora svarta fält- och många tunga, hårda skuggor. Och det kan ju säkert låta lite för hårt eller lite för, ja, inte sägande, men när man väl ser det och man sugs in i historien så inser man hur bra den här stilen egentligen mm. funkar till både historierna miljöerna och karaktärerna. Jo, men visst det är, som du säger, det är en väldigt speciell stil och det kan ta lite tid innan man vänjer sig vid Sättet som Mignola ritar Hellboy. Men jag håller absolut med. Historien suger in en och sen förstår man varför det är ritat på det sättet som det är ritat. Och det blir bara en underbar helhet av det hela. Dessutom så älskar jag hur man har valt att färglägga serien med platta färger. Mm. För annars är det ju vanligt, särskilt idag, att man eh, försöker använda airbrush och gör eh, olika skuggningar för att få så mycket volym som möjligt i färger och figurer som man håller på att färglägga. Men grejen är att i och med att den här serien redan är så platt medvetet så skulle det bara se fel ut. Så man har valt att ha extremt platta färger, en figur har kanske bara en nyans över hela kroppen och så vidare. Och idag är vi ju kräsna, vi vill ju att det ska vara så snyggt och så bra som möjligt och då låter det som, ja men vad tusan det här är väl ingenting som låter särskilt välarbetat. Jo ja men det funkar och det funkar så extremt bra. Och jag tror att det är för att det är så hårt som det känns rätt med eh, bara en färg här och en färg där. För annars så skulle det bli överslag. Jo, det funkar så helt perfekt med den här färgläggningen. För det, ja, det blir en speciell dynamik i bilden tycker jag också. Att det... Mm. Eh, om man som lyssnare hör oss prata om det här så låter det som att det blev väldigt platt och väldigt tråkiga bilder. Men mm. saken är den, han arbetar väldigt smart med färger och mm. sättet han bygger upp bilderna. Så att det, efter några sidor så tänker man inte på det längre utan i så fall så lägger man till det här extra själv inom bord och det ger en extra dimension till berättelsen också. Och det är precis så jag vill att en serie om paranormala fenomen ska vara. Det får inte vara för mycket snack eller liknande. Man vill ju se det där som är ovanligt eller kusligt eller chockerande, vad det nu må vara som de är ute och jagar. Och då måste man ge läsaren en chans att dyka in, även om det tar en stund innan man ser monstret. Där får möjligheten att monstret kan dyka upp precis när som helst. Den ska finnas där. Och det är Mignola väldigt bra på att leverera. Ja, men visst. Och just med monsterna är det så där för mig i alla fall. Att jag lägger till väldigt mycket i det visuella själv. Och monster får liksom liv inuti en när man ser de här lite grovart och nästan skissartade bilderna skulle jag nästan vilja säga att han ritar så gör man det här extra steget själv och då blir det mer, mer givande att, att läsa en serietidning tycker jag. Jo men om du kan bli delaktig i processen av att berätta historien på ett sätt som inte gör att det känns som att författaren har lämnat stora hål som det förväntas att du ska fylla i själv utan du lägger till detaljer bara som gör historien ännu mer spännande för just dig det tycker jag är kanon och det är ju en av anledningarna till att det här är en riktigt mysig scen i att läsa. Sen har den sina bra och dåliga album men det är nog mer en fråga om smak och vad man vill ha. Jag har ju mina personliga favoriter och där är de det som jag tycker är inte dåliga egentligen men de kittlar inte den där nerven som jag vill ha kittlad när jag läser Hellboy och Ja, det är förmodligen helt andra album än vad du tyckte var bra eller dålig. Ja, det kan nog verkligen vara så. För Jag förmodar att vår smak kanske skiljer oss lite grann. För det brukade ni göra åtminstone i filmens värld. Så eh, jag tror att vi har våra olika favoriter i Hellboy-avsnitten. Men eh, vi kan väl eh, åtminstone säga till våra lyssnare att har man inte plockat upp en Hellboy av Mike Mignola så eh, tycker vi väl båda två att man absolut borde ge dem en chans. Definitivt. Och det finns, om man inte vill sätta sig in i någon större historia, album som är tillägnade, ska vi kalla det för novellserier. Historier som bara är på ja fem, sex sidor eller något sådant. Jag menar jag har en personlig favorit som bara heter pannkakor om man översätter. Mm. Och det handlar om Hellboy när han är bara ett litet barn och ska äta pannkakor för första gången. Och man kan tycka, vad har det här med eh, nu helvetet och demoner och monster och liknande att göra? Det, det här låter liksom inte sägande. Och han lyckas ändå få ihop till varför det här är en viktig punkt- i Hellboys liv, därför det är ett av de här stegen han tar för att bli mer människa utan att egentligen vara riktigt medveten om det. Och det är en historia som är på två sidor, men det är två sidor med väldigt mycket innehåll. Verkligen, och det är någonting som de refererar till just i filmen här som vi ska kolla på nu också. Mm. Att Hellboy alltid kallar pancakes for pamcakes istället. Så han har alltid det här lilla uttalsfelet. Men det är ju en av hans små charmiga personlighetsdrag och så vidare. Men vi ska inte gå in så mycket på karaktären Hellboy ännu. För det är så mycket annat vi ska ta en titt på först. Men vad handlar egentligen filmen Hellboy om? Jo, nu ska ni få höra. Under andra världskriget uppdagas en plan där nazisterna försöker öppna en portal till en annan värld för att dra nytta av de monstruösa och gudomliga makter som är fångna där i. Nazisterna leds av ingen mindre än den mytomspunne Rasputin som precis lyckas öppna portalen innan de allierade ingriper och sätter stopp för deras planer. Men något har lyckats ta sig igenom till vår värld. I efterdyningarna av slaget finner soldaterna ett litet rött demonbarn på slagfältet ett barn som det ger namnet Hellboy. Den lilla demonen växer upp som en del av byrån för paranormal forskning och försvar som leds av den kunnige professor Broom. Tillsammans med en underlig fiskliknande varelse vid namn Abe Sapien bildade en insatsstyrka som i största hemlighet rycker ut när det paranormala hotar vår värld. När Rasputin nu återvänder för att fullborda det han påbörjat ställs Professor Brooms enhet för sin största utmaning. Rasputin har planer för Hellboy och vill realisera demonens fulla potential för att leda in jorden i en ny mörk era. Och fick man inte gå gåshud när man hörde den beskrivningen, då är inte det här en film för dig. <laughs> Nej, det är, det är riktigt härligt. Det är precis sånt här som jag fullständigt älskar. Först och främst det här med historieomskrivning. Man skapar en parallell verklighet där man använder historiska händelser som en bas och sen blandar det med det här övernaturliga, med folklore, det okulta. Och där är jag i himmelriket helt enkelt. Men har det inte gått och blivit lite av en egen genre? Parallella historier eller parallel histories och liknande. Där de tar just en historia eller ett slag eller um, en tidsålder och så ändrar de på någonting som gör att det blir väldigt annorlunda. Och så spinner man vidare på och ser hur hade världen sett ut om den där ändringen hade skett eller uh, om det där hände istället för det där eller, uh, ja, eller som i det här fallet ett litet demonbarn kommer in i vår ja, värld. Exakt. Ja, det har ju blivit lite en grej och uh, det har växt lite starkare nu senare tid också så det är, det är många konstiga historier som dyker upp till exempel med Abraham Lincoln som vampyrjägare och dylikt så det är... <laughs> Massa bra och massa mm, mindre bra försök som har gjorts de senaste åren. Jag har ju inte sett Abraham Lincoln Vampire Killer ännu, men alltså bara titeln har ju egentligen sålt in mig redan. Då måste filmen verkligen vara alltså, riktigt usel för att man inte ska få ut den där lilla kicken åtminstone. <laughs> ja, men det är så bizarrt att man blir lite lockad av det. Jag har ju i och för sig inte sett filmen själv heller, men... Eh, det är någonting jag säkert kommer att plocka upp en vacker dag- när man känner sig lite nere bara för spektaklets skull. Jo, men det är lite det, spektakelfilm. Här gör vi någonting riktigt udda eller riktigt annorlunda- och så ser vi vad det här bär. Jag menar, det kan bli en riktig kalkon- och det kan bli en kultklassiker. Vem vet, man måste våga chansa- och jag blir jätteglad när en studio vågar göra en sån satsning. För idag, med tanke på vad filmer kostar- så spelar man så säkert. Man tar inga riktiga chansningar egentligen. Och det gör ju också att många filmatiseringar känns väldigt, ja, beigea jämfört med vad de kunde ha varit. Ja, absolut. Så det, det krävs lite nya idéer ibland och det här med historieomskrivning det är inte så flitigt använt att det har blivit som en kliché i berättandet än så länge. Så det, jag tar fortfarande emot det med öppna armar. Och ser det som en frisk fläkt i en gammal sörja med saker som bara ligger och ruttnar. Jag tror det är vanligare i serietidningsvärlden. Där man får se olika tolkningar där en superhjälte föddes där. Eller vid den här tidsåldern. Eller dök upp si och så istället. Och bara det kan ju vara väldigt intressant tycker jag. Men det är kanske just därför som du känner att det inte har blivit en klyscha ännu. Alla har inte gjort det i alla sammanhang ännu utan det är fortfarande en genre som är förhållandevis ny, förhållandevis orörd och inte alls sönderutnyttjad. Ja det finns ju så mycket i historien att hämta också så det, det är väl ta ett tag innan man känner sig riktigt mätt på det här kanske. Men vi har ju äm, kört sönder på alla andra möjliga historier och genres och remakes och reboots och allt tusans. så jag är bara glad när man får någonting som, som känns lite annorlunda men om det då bygger på något annat verk fortfarande försöker fånga essensen utav det ursprungliga verket eller källmaterialet. Och jag kan ju säga det redan här och nu. Jag tycker att Hellboy filmen har fångat väldigt väldigt mycket utav essensen. Ja, jag kan ju bara hålla med. Det här känns som en ja, vad ska man säga, en Magnolia film helt enkelt. Att man känner hans närvaro att eh man bara ser hans serietidning komma till liv på ett sätt som mm. jag tror jag inte har upplevt med såna här serietidningsadoptioner tidigare och speciellt i öppningsscenen under andra världskriget där jag är så fullkomligt förälskad i den här scenen när Helborg kommer till världen och det här Gamla, det är så underbart vackert i början. Jag vill nästan bara stanna kvar där på 40-talet <laughs> för att de har återskapat det helt perfekt tycker jag. Jo, men det är så kul för tar man då det första albumet i Hellboy-serien- som heter mm. Seed of Destruction- som också är um, ja, det största källmaterialet till filmen- och slår upp början så handlar det om hur um, de allierade- under ledning av Professor Broom- är på väg för att försöka stoppa nazisterna- när de håller på med sina okulta experiment. Det är nästan kusligt- hur väl de har hittat skådespelare som liknar de här olika seriefigurerna. Och hur snyggt de har lyckats få ihop det. Ja. För bara för att du har en snygg bild i en serietidning, ett helt annat medium. Så betyder inte det att den kan översättas bra till film. För bildspråket är ju annorlunda även om man kan tycka snygg bild är snygg bild. Men de har jobbat så intensivt och hårt med att försöka få till de här vinklarna. Och ändå få det att kännas naturligt i filmmediet. Så eh, jag håller med dig. Alltså, jag hade nästan bara kunnat se den här inledningen och fortfarande vara ja. nöjd. Precis. Men, vi har ju faktiskt en hel film därefter också. Och um, även om det kan sväja lite här och där, vi kommer väl att prata om för- och nackdelar, så tycker jag överlag att de, de lever upp till Hellboy-franchisen väldigt, väldigt väl här. Ja, ja som du säger, det finns ju naturligtvis lite sprickor i fasaden även i Hellboy, men alltså på det stora hela så ser man det här som en nästintill... Fulländad adaption. Mm. Det här är en film som verkligen eh, hyllar sitt ursprungsmaterial, som har hittat själva essensen, själva kärnan i vad Mignola ville få ut av Hellboy och har fört över det till Vita dyken. Mm. Nästan felfritt. Så eh, vi, vi har väl båda lite eh, saker vi vill ta upp som vi gärna hade sett göras lite. Eh, lite annorlunda men jag som sagt vi kommer säkert till det också ja det kommer vi ju säkert med ganska stor sannolikhet men jag vill också slänga in att jag misstänker att Del Toro var nog ett Hellboy-fan innan han satte sig och började med den här filmen för eh, det är nästan kusligt så bra de kommunicerar med varandra. Även om jag misstänker att det är Hollywood som också har blandat sig in lite och eh, krävt att vissa saker ska vara med för det är ett par saker jag inte riktigt tycker känns helt 100% Mignola här utan det är filmstudio som säger vi vill ha in det här därför att då kommer filmen sälja ännu bättre. Strunt samma att det är väldigt konstigt i sammanhanget eller mm. när något sådant. Ja, jag har ju i alla fall en ganska stor punkt som jag är sugen att ta upp och diskutera lite grann varför de har valt att eh, införa Just denna grej i filmen. Jag har um, en känsla av att jag vet precis vad det är du menar. Och jag är ifrågasätter också varför den, eller rättare sagt han, har lagts till. Men um, vi kommer dit, vi, vi lovar, vi kommer dit. Men som sagt, det är ju en adaption. Och um, en serietidning och en film är ju två väldigt olika medium. Så det är ju väldigt tydligt att man har fått skriva om en hel del för att det ska fungera i... Uh, ...filmvärlden istället. Och i vanliga fall så brukar jag ju oroa mig extremt för att... ...ska nu manusförfattare och regissör fatta vad de här karaktärerna egentligen står för och vad de egentligen vill uppnå och så vidare och så vidare. Kommer det att funka om de försöker hitta på utfyllnad eller förlängningar på dialoger och så vidare och så vidare. Och jag blev förvånad första gången jag såg den här filmen för jag kan avslöja det, det är inte första gången jag tittar på den här filmen. <laughs> Jag blev chockad över hur väl de faktiskt har lärt känna figurerna och faktiskt har gått att ner sig i, i vilka de är. Sen kan man alltid diskutera hur djupt man har sjunkit och vad man har valt att belysa mer än något annat. Men då är man ju också lite inne på personlig smak och vad det var hos en karaktär som man gillade personligen. Och, om det är ett hinder att någon tolkar om en karaktär då då kan man inte göra några adaptioner för det är omöjligt att inte göra något sådant. Ja men visst, men vad jag har läst i alla fall så var Mignola väldigt öppen för att filmmakarna skulle eh, ta sin egen väg med hans ursprungsmaterial att han nästan krävde att de gjorde sin grej att de vågat ha lite chanser att ändra på saker lite här och där. Mm. Så jag vet inte hur mycket sanning som ligger i det där men jag har läst en artikel om det där att mignola var, var så där. Nu, nu gör ni er grej och kör inte fast i, i mitt material utan gör, gör vad ni känner det blir bra. Ja, ja, men det skulle ju förklara ett par av de här ändringarna som man har valt att göra. Men ja, vi kommer att eh, nosa lite på dem eh, när tiden kommer. Ja, vi vet ju inte hur det ligger till i den där frågan. Men eh, sanningen är ju att det är vissa saker som har ändrat sig från serietidning till film. Och sen så anledningarna bakom kan man bara diskutera om och vad man själv tycker om det det det får man ju själv avgöra helt enkelt. Men det kommer ju komma upp lite sådana grejer som vi diskuterar lite framöver. Det är jag övertygad om. Där är till exempel ett jättestort plotthål som jag upptäckte. Som jag alltid undrar över när jag ser den här filmen. Men eh, vi väntar med det till lite senare. Vi, eh, vi ska prata monster helt enkelt. Åh, oh, är det en monstergrej då har du Okej, okay, jag förstår. Ja, Men vi, då sparar vi det tills eh, monsterna dyker upp på rutan här då. Men du, när vi ändå är inne och nosar på ämnet monster, ska vi inte ta och prata lite om filmens huvudroll, Hellboy själv? Hellboy, ja, denna underbara lilla demon. Vad ska man säga? Han är... Jag tappar orden här. Han är... Han är så suverän. Han är en riktig härlig hjälte. Hur ska man beskriva Hellboy? Han är på ytan. Han är... Till synes helt utan rädsla och kastar sig in i stridens hetta och bara vräker ur sig såna här torra one-liners som man bara trodde att spindelmannen kunde häva ur sig tidigare. Men det är ju inte det hela. Det, det finns ju så mycket mer under ytan på Hellboy. Han kämpar ju hela tiden med sitt utseende och vill inget annat än att passa in i världen han lever i. Mm. Även om det är helt omöjligt i stort sett för han vet ju hur annorlunda han är och han avskyr och liksom lever sitt liv helt undan gömd från omvärlden mm. så han bor ju i stort sett i en fängelsehåla där han tvingas gömma sig och tröstar sig med att käka mängder med skräpmat och gulla med hans älskade katter som bor där tillsammans med honom <laughs> och dessutom så har han ju stora horn som man desperat filar ner för att åtminstone att försöka se lite mer mänsklig ut än vad han egentligen gör. För om vi ska beskriva honom rent fysiskt så är han väldigt lång väldigt bred och eh, illröd. För det var någonting jag var osäker på- när jag hörde att det skulle komma en Hellboy-film. Hur tusan ska de göra en eh, röd karaktär på det sättet- och få den att se både verklig och realistisk ut? Men de har lyckats. Och de har lyckats väldigt väl. Även om han eh, är lite mer mänsklig än sin serieversion- om vi säger så- så har de fått till alla de där nyckeldragen med den rejäla hakan och de bistra ögonen och den speciella frisyren mm. och naturligtvis de väldigt nerfilade horn. Absolut och den gulliga lilla svansen som viftar bak och ja man ser inte så mycket av hans klöver i filmen- men de finns tydligen där inne i kängorna hans. Ja, för de har ju valt att ha på honom kängor då i den här filmen. Och vet du vad? Jag tycker det är helt okej. Okay. Det var ingen ähm, förändring som direkt störde mig visuellt- utan det kändes ganska naturligt med resten av hans mundering. Och mest ikoniskt, som jag måste säga att de har fått till riktigt snyggt- det är hans ena arm- som är, ja, helt enorm och gjord av sten. Ja. Vad är det? The Hand of Doom eller vad är det han kallar den då? Ja, det är väl vad andra kallar den. Han bryr sig inte så mycket. Det är hans hand liksom. Tusen år, jag använder den till att göra handiga saker. <laughs> handiga saker, ja, det är så. Han har den ju också som en rejäl knytnäve när han brassar på någon riktigt stor ful sak som han står inför. Och jag måste ju erkänna känna det är väldigt tillfredsställande att se honom spänna den där jättestenarmen och bara larma till någonting som ja, lever rövare just då. Mm särskilt när de säkter när filmen lite som man verkligen kan få njuta ut av smällen som uppstår. Ja, ja han har kraft i högen även den där Hellboy, det vill jag lova och ja, de har verkligen fått till som du säger hans ikoniska hand speciellt i, i den praktiska formen där finns ju även vissa scener där den är digitalanimerad och då ser den inte fullt lika härlig ut men eh, visst ser Hellboy ut som Hellboy även på film som sagt de har ju fått fixa till det lite därför att Mignolas stil är så abstrakt att den går ju inte att göra på riktigt utan man har fått gå så nära man kan men för att kompensera så har man ju istället lekt väldigt mycket med skuggor och ljus och liknande för att få till de här hårda fälten och även om det hör till det visuella vill jag säga att filmen är på det planet också väldigt imponerande och snygg för eh, den ser verkligen ut som att serietidningen har fått liv. Ja absolut och det märks ju att de har lagt väldigt mycket tid på själva huvudrollen naturligtvis. Och vi ska ju inte bara prata om hans utseende för eh, det är ju ikoniskt nog men han har ju rätt så mycket bagage också att bära på. Han ska ju föreställa att han är runt 60 år när vi då introduceras för honom i filmen och um, han åldras väldigt väldigt långsamt i jämförelse med oss så att han är ju i sina motsvarande 20 ungefär han har väl mer eller mindre precis gått ur tonåren och det märks till stor del i hans beteende för han är väldigt obstinat han är väldigt egensinnig man märker att det är mycket vilja och önskan att göra någonting annat i honom och att kunna sköta sig själv och att stå på egna ben och så vidare och så vidare. Men samtidigt finns det också extremt mycket lojalitet och kärlek också. Vilket kanske låter konstigt när man pratar om en demon. Men man får inte glömma att den här varelsen har då växt upp på jorden med människor omkring sig. Med en adoptiv pappa som har uppfostrat honom som människa. Så det är ju vad han identifierar sig som. Och det är ju därför som han då lider väldigt av att han är väldigt stor. Han är väldigt kantig och annorlunda. Och då som sagt, väldigt röd. Ja, precis. Först och främst vill jag ju understryka det här än en gång. Det märks verkligen att det här är en liten pojkvasker egentligen i hans rebelliska sätt som han fullständigt ignorerar alla auktoritära röster omkring sig när han väl har bestämt sig för någonting och han är en liten slyngel helt enkelt i vissa avseenden men samtidigt så har han det här inombords, det här lojala hans kärlek till adoptivpappan som har verkligen kämpat väldigt hårt för att ge Hellboy så bra uppväxt som möjligt- och ge honom goda värderingar och, och sådant. Så det, det finns det, den här dualiteten i hans personlighet hela tiden- och det tycker jag funkar riktigt bra i filmen. Där. där är ju en scen där han går runt och är väldigt högljudd- på sitt väldigt speciella sätt, för han tar ju plats där han kan- men så fort då pappa kommer på tal eller pappa dyker upp så märker man att han, han nästan mm. drar ihop sig. Han skäms lite för att han bullrar och för oväsen och är störande. Därför han har den respekten till pappa även om de inte alltid kommer överens. Men man märker det att oj, han ser inte jätteglad ut. Jag har gjort bort mig. Som det lilla barnet som känner sig skamset. Och trots att de har gjort en sån extrem kontrast så känns det aldrig påtvingat eller konstigt utan detta är, är någon som med alla andra tar ut svängarna men när han är tillsammans med en viss person så blir han väldigt timid och nästan lite återhållsam. Ja, man ser ju på en gång hur mycket han ser upp till sin adoptivpappa och hur mycket han faktiskt håller av sin pappa där. Mm. och ja, Han respekterar inte mycket den där Hellboy- för han är ju ganska övermäktig de flesta människor. Men just pappan, han står i en liga för sig- och man ser i hans ögon så fort pappan kommer in i bilden- hur mycket Hellboy verkligen taggar ner- och blir det här lilla barnet som du säger- men pappan är å andra sidan inte den enda som um, Hellboy känner lojalitet och omtanke till. Vi lär ju känna ett par um, ja, soldater i den här byrån för paranormal forskning och försvar. Som ja, mer eller mindre är folk i bakgrunden. De är inte karaktärer som vi ska lära känna på det sättet som vi gör med alla huvudroller. Mm. Men vi ser en del dialog kastas mellan Hellboy och specifikt en av de här ja, agenterna eller soldaterna, vad man nu vill kalla dem. Och det är mycket sånt att de retas med varandra, kommer med lite elaka sådana här förolämpningar och så vidare. Och man inser fort att ja, men det här är deras jargong, det är så de pratar med varandra för att de är vänner och de litar på varandra. När sen folk blir skadade under filmens lopp så märker man hur illa tillmods Hellboy faktiskt blir- för där är folk kan bryr sig om, kanske inte har exakt samma respekt som till adoptivpappan- men ändå en väldigt hög nivå på respekt därför att vi har gjort saker i fält tillsammans- jag litar på dig, vi kan skämta med varandra, jag bryr mig om dig- och om du blir skadad så blir jag väldigt upprörd och ledsen. Ja, absolut. Det är ju speciellt, vad heter han? Agent Clay som Hellboy verkar att fattat tycke för och som han har en relation med som eh, verkar vara nästan som hans bästa vän där i, eh, i byrån. Så där ser man absolut något speciellt att han, han faktiskt respekterar Clay och eh, Clay är likadant. Så det är, ja, det är två vapenbröder där tror jag. Tyvärr får vi inte lära känna många av agenterna på det här stället därför att vi har en liten nyckelgrupp och jag kan uppskatta att man inte har försökt att svälla upp rolllistan med alldeles för många karaktärer och med alldeles för mycket utrymme. Istället fokuserar man på de nyckelfigurerna man har valt och ser till att de får så mycket karaktärsutveckling som det är tekniskt möjligt. Utan att de konkurrerar för mycket med varandra. För det är ju också ganska lätt att karaktärer börjar att glida in i varandra och försöker nästan konkurrera ut. Och det är inte bra. Det, det skadar bara filmen och historien. Men här har man valt sin äh, nyckelbesättning och äh, de funkar överlag bra. Hellboy är ju en lysande huvudroll och det finns väldigt mycket att hämta där. Och jag måste säga att efter att ha hört och sett Ron Perlman i rollen kan jag inte tänka mig någon annan göra Hellboy. Det är helt omöjligt för mig att tänka på någon annan. <laughs> ja, hade du sagt någonting annat där så hade jag blivit väldigt upprörd tror jag. För eh, Ron Perlman är Hellboy. Det, det finns, som du säger, ingen annan. Och när jag först fick höra talas om Hellboy-filmen så var det på grund av att jag läste att Ron Perlman skulle få huvudrollen. Och det var så jag fick lära känna det här universumet. Och... Eh, ja jag är ju en stor Perlman-fan och jag var riktigt glad att han äntligen skulle få en huvudroll. Samtidigt var jag orolig för vad det här var för något konstigt som man skulle spela med i. Men eh, sen fick jag ju lära känna materialet mer och så kunde man lugna ner sig. Och vad ska man säga om Ron Perlman i den här rollen? Han, han gör Hellboy levande. Och eh, något mer än så behöver man kanske inte säga. För Hellboy är verklig i den här filmen. Även under det här tjocka lagret av makeup som Perlman måste ha på sig i rollen så, så kan han verkligen agera och få fram känslor- i den här karaktären och han, ja, han är helt perfekt i rollen. Något annat går inte att säga tror jag. Nej, och det är ju faktiskt en mer komplex karaktär än man kan tro och där är väldigt mycket som ska visas bara med utseendet vilka minor han har, hur han rör sig och så vidare och um, Ron Perlman är väl en ganska stor kille i sig själv men det är ganska mycket smink som han har på sig och proteser av olika slag och så vidare och så vidare. Och eh, det kan inte vara lätt att springa runt i det där. Så eh, all heder till Pörlman, han har gjort ett eh, jättejobb här och gjort det lysande dessutom. Ja, det man ser nästan på honom hur roligt han har i den här rollen för han kan verkligen ta ut svängarna och... Eh, även få agera lite mer djupare in i sina roller. Det har ju varit mycket, ja vad ska man säga lite plattare karaktärer han har spelat tidigare. Så det här har ju varit en chans för honom att ta sig an något lite annorlunda och något lite mer seriöst som trots allt Hellboy är och han lyckas ju med bravur. Och faktum är, även om det nu är en obstinat och högljudd karaktär, han ger ju faktiskt Hellboy lite mer karaktär i den här filmen än vad Hellboy kanske har i albumen. För Hellboy är lite mer, inte tillbakadragen kanske, men han är lite mer en person som reagerar på vad som händer snarare än att, ja agera själv åtminstone i de flesta historier som jag har läst och det har inte stört historierna därför att då är han både den som kommer för att lösa ett problem och även vår inblick i vad som händer Ron Perlman har ju fått chansen här att vara lite mera hellboy på djupet här och utforska vem han tycker att karaktären är och hur han tycker att den ska agera och lyckas både fånga originalet tillsammans med hans tolkning på ett sätt som gör att det känns helt okej. Okay. Särskilt nu när vi vet att han är då precis och tonåren och fortfarande rebellisk och så vidare. Ja, precis. Och han får ju även ta ut svängarna mer i den här Hellboy Overdrive <laughs> som jag kallar det när han är väl är ute på uppdrag och bara kör fullt ös hela tiden. Och ja, där är det Känner jag också att de har tagit nästan ett steg till jämfört med, med serietidningen. De har gjort honom lite mer vassare i, i, i de delarna också. Men ja, jag har inte så mycket negativt att säga om det. Jag tycker eh, det är väldigt bra genomfört och det är roliga grejer man får höra när Hellboy är ute och fightas Ja, som du sa så har han ju en hel del one-liners för sig. En del är lysande, en del känns bara ansträngda och intvingade. Men det är precis så som one-liners ska vara. Vissa är meningen att de ska vara extremt torra och nästan dåliga med flit. Därför det är så den humorn ser ut. Men ja, det går lite upp och ner det där. Jag uppskattar ju med när han fightas loss och fokuserar än när han försöker vara kvick för eh, det är inte alla situationer det är sådär jättesmart att vara kvick på men han blev ju också straffad för att han inte fokuserar och jag tycker nästan att det är fantastisk metahumor där i vanliga fall så hade hjälten tillåtits att säga sin monolog eller hiva ut sina skämt innan fighten börjar men här kan han vara halvvägs när ja, monstret helt plötsligt börjar löpa amok. Eller sticker iväg <laughs> eller något sådant. Och han blir skitsur. Ja <laughs> <laughs> oh, det är härligt. Ja, just det här med one-linersen tycker jag funkar så bra med Hellboy eftersom man är... Ja, en liten unge nästan precis kommit in i vuxenlivet och ska agera väldigt tufft och sådär och vara någon idealversion av sig själv. Mm. Så på det viset så funkar det väldigt bra med hans användning av de här torra kvicka skämten han försöker sig på. Han vill ju han vill vara den här coola actionhjälten. Ja, jag, jag tycker att Ron Perlman är sylvärs här och sköter det jättesnyggt och som sagt var han har gjort ett sådant intryck att ja, jag kommer aldrig kunna se någon annan i den här rollen. Eller eh, föreställa mig en annan röst till den här karaktären än Perlmans. Alla kritiker hyllar ju Ron Perlman i den här rollen. Jag tror inte jag har hört någon människa som inte tycker om hans insats här. Så eh, nej den är verkligen unik och eh, ingen annan ska någonsin få göra Hellboy nästan. Det är, han har blivit helig. En annan karaktär som gestaltas av någon som är mer eller mindre helig för mig Det är ju skådespelaren som spelar Trevor Broom Buttonhome Det vill säga Professor Broom i det här gänget och um, jag tycker för det första att det här är en suveränt lysande tolkning av den här karaktären. Å andra sidan hade jag inte väntat mig någonting annat av den här skådespelaren. För det är ju den legendariska John Hurt som spelar Professor Broom. Ja men visst denna eminenta skådespelare. Och nu när jag så om Hellboy inför det här avsnittet så kunde jag inte låta bli att jämföra professor Broom med hans tolkning av krigsdoktorn från Doctor Who som han ju gestaltade för ett litet tag sedan. Och det finns ju en hel del likheter där. Jag känner igen professor Broom i Doktorn och vice versa. För båda är ganska plågade själar som bär världen på sina axlar. Och som, ja vad ska man säga, han har blivit så trött och lite orketslös. Men måste ändå kämpa vidare för att fullfölja sitt uppdrag och uppnå sina mål. Och... Där finns det ju likheter i båda John Hurts karaktärer där. Jo, jag äm, kunde inte låta bli att tänka på The War Doctor- när jag såg den här också. Och jag var ju väldigt glad att se John Hurt i Doctor Who- som The War Doctor. Och jag håller definitivt med. Det är verkligen två karaktärer som äm, bär världen på sina axlar- har kämpat hela sina liv- som har verkat vara så enormt långa och ändlösa- men de står plötsligt i slutet av livet och inser att där är nästan en oändlig mängd monster till som gömmer sig i skuggorna. Och de kommer inte att kunna klara att sköta allihopa och ordna upp allting. Och det är ju det tragiska i Trevor Broome Brottenholms karaktär som gör honom så intressant och begärtansvärd. Man, man ser hur mycket han bryr sig, man ser hur mycket han kämpar och hur han har vikt sitt liv till att eh, upprätta den här byrån och sköta den och se till så att saker och ting blir bra. Men nu kan han snart inte göra det mer därför att både kropp och hälsa säger stopp. Men han vägrar att berätta det för de som står honom närmast, bland annat då Hellboy, till vilken han är, adoptivpappan. Precis, ja han vet ju till en början hur Hellboy reagerar på förluster och, och avsked och dyligt för han har en tendens att förlora fattningen. I sådana situationer. Så han är ju. Ja, vad ska man säga. Han är rädd för Hellboy i det avseten, För han vet inte hur han ska reagera. Om man eh, skulle berätta. Vad som kommer att hända med honom. Eh, så där ser man en, en viss. Så här, en viss avstånd. Som man tar till Hellboy. Att han inte riktigt känner. Att han har hunnit lära Hellboy. Allt han, han kan. Och eh, gjort honom till. Den. Som han önskar att han skulle vara den här personen som kan fullfölja hans arv och ta byrån vidare in i nästa nivå. Och där ser man en, någonting som tär på honom väldigt mycket. Just att han, han kämpar ju vidare bara för Hellboys skull i stort sett. Att han vill få honom och bli redo för det som väntar. För han vet ju vad som kommer att hända i stort sett i, någon gång i framtiden. Jag skulle väl inte säga att, att han är direkt rädd för Hellboy. Däremot så vet han ju vilket explosivt humör han kan ha. Särskilt då vid, som du säger, förluster eller när saker inte går som planerat. Och det är väl snarare därför han håller det tillbaka. Därför att han vill att Hellboy ska leva i ja, glad ovisshet snarare än um, att han ska gå runt och oroa sig för att professorn är sjuk. Men det är snarare kärlek och omtanke som gör att professor Broom väljer att inte berätta någonting snarare än någonting annat. Ja, så kan man kanske se det. Jag, jag fick i alla fall känslan att, att Broom oroade sig mycket att Hellboy skulle återgå till sin demonform om Broom skulle dö eller... Något sådant att eh, han inte känner att han har fått Hellboy- att bli så stabil som han skulle vilja och så säker på sig själv- att han kan motstå den här eh, demoniska kraften som trots allt finns i Hellboy. Och eh, ja, det var, det var så jag fick känslan i alla fall. Jo, men det är nog en tolkning som är helt legitim. Jag, jag gjorde inte riktigt samma. Jag, jag såg nog bara en far som oroar sig över sin son- och inte vill att den ska oroa sig för honom i sin tur mm. utan det var föräldrakärlek till ett barn även om barnet är vuxet och ska kunna stå på egna ben för um, det vi ser att de inte pratar med varandra i början av filmen är ju för att um, de är oense om Hellboys beteende och att han har gjort saker som inte professorn riktigt tycker är bra eller ställer upp på. Och då är det ju den här föräldradynamiken med föräldern som har skällt ut tonåringen som har fått husarrest och inte får gå ut och någon i sin tur lever rövare på sitt sätt och morrar och surar och sparkar i väggen och har sig och så vidare. Men jag uppfattade aldrig någon rädsla hos ähm, Broom för att Hellboy skulle vara farlig för honom på grund av sin demonnatur. Jag får nästan känslan snarare att Hellboy är så nära människa han kan komma om vi nu bortser från det att han inte ser ut som en människa. Men det är väl kanske för att jag har läst så mycket av serien att jag vet att Hellboy som person är väldigt jordad i mänskligheten och har väldigt stora lojalkänslor till mänskligheten som art. Även om de valde att ifrågasätta det mer i den andra filmatiseringen av serien, men det är en helt annan diskussion som vi inte ska ha nu, utan vi, vi fokuserar på den här. En film åt gången. <laughs> ja, det blir för mycket annars, för ja, det finns ju en hel del att prata om även i andra filmen, vill jag lova. Så vi håller oss till första, helt enkelt. Och mm. ja... Då får vi väl vara ensa att vi är lite oense där kanske. Men jag håller absolut med din åsikt att eh, Broom har extrema faderkänslor till Hellboy som verkligen har blivit hans son. Och eh, att Hellboy har väldigt mycket mänsklighet i sig. Han har ju levt nästan hela sitt liv bland människor och har mycket mänskliga värderingar och så. Men eh, ja, jag får ändå känslan att det är någonting som, som fortfarande bubblar där som... Hellboy hela tiden måste hålla tillbaka och få kontroll över. Och det är det som Broome är lite orolig för. Att han kan släppa lös om han blir väldigt känslomässigt påverkad. Jag vet inte om det är att vi är så mycket oense. Vi, vi gjorde en lite annorlunda tolkning men i det stora hela så spelar inte den så stor roll. Nej, precis. Utan den färgar bara vår personliga syn på den här relationen mellan två karaktärer. Och om den... Tillfredsställer, så var är problemet. <laughs> Nej, exakt, exakt. <laughs> Vi är ju rörande överens om att Jon Hurt är en legend och kommer så att förbli tills eh, han en dag väljer att sluta skådespela. Mm, ja, det sker nog inte förrän han ligger i graven, tror jag. För han verkar ju fullständigt älska det han håller på med. Men han gör ju också ett lysande jobb i så gott som allting han sätter sin fot i. Ja, men visst. Får jag förresten skjuta in en liten rolig sak som min sambo påpekade- när vi satt och tittade på den här inför inspelningen? Ja, men visst kör på. Hon kunde inte låta bli att säga... Vet du vem han ser ut som? Jo, han ser ut som professor kalkyl. Ja, just det. Speciellt med det här pipskägget där. <laughs> Så hade de skulle göra en live action -tintin film. Så hade jag inte haft något emot att säga John Hörte i rollen som professor Kalkyl. Det hade varit en idé kanske. Ja, jag förstår hur hon tänker där. Det är, jag kan bara hålla med faktiskt. Jag har inte funderat på det för fem öre. Men det var en intressant iakttagelse. Det vill jag tro. Det är väl en sån där sak som att man ser den inte förrän någon påpekar den. Och sen kan man inte låta bli att se det. Nej, men precis. Men med detta sagt ska vi gå över till eh, kollegan som jobbar tillsammans med far och son i byrån för och forskning och försvar. Jag misstänker att jag vet precis vilken karaktär du menar då. Kan det vara en viss Abe Sapien som du har i åtanke? Ja men visst, den här mystiska figuren med ett dolt ursprung och ett konstigt namn. Vad är det här för en varelse egentligen? Vi får ju inte reda på så väldigt mycket om just Abe Sapiens bakgrund, i alla fall inte i filmen. Nej och jag har inte läst någonting direkt där de djupdyker i var han kommer ifrån och så vidare i serierna men det betyder ju inte att man inte utforskar det eller att det inte finns en historia som handlar om hans ursprung. Det skulle inte förvåna mig om det finns, om det sen är tecknet av Mignola eller av någon av de andra som också har gjort Hellboy-historier, det låter jag vara osagt men det skulle förvåna mig om det inte fanns. Men i vårt fall här så lämnas det ju extremt öppet och vi vet bara att de hittade honom i en glasbehållare där han var i Dvala för ganska länge sedan. Det är väl någon gång på 1800-talet som de har hittat honom. Och han lever också väldigt, väldigt, väldigt länge. Ja, det verkar ju så. Var det inte ett gömt rum i ett hem för hit? barn eller något sådant som de skulle ha hittat den här konstiga varelsen. Så ja, vem vet hur länge de här varelserna lever men de gav honom namnet Abe efter Abraham Lincoln också, var det inte så? Jo, om jag förstod det rätt så hittade de behållaren samma dag som Abraham Lincoln blev skjuten så det var därför han fick namnet Abe och så stod det Sapien på behållaren så Abe Sapien helt enkelt. Och um, han är ju någon slags ja, havsmänniska. Så han har ju fiskögon och han har jälar och han har um, sugkoppar på händerna. Så att han är ju oftast i vatten och trivs väl bäst där. Men han har ju en slags omvänd dykarutrustning som han också använder för att ja vara uppe på land och hjälpa till när det är ett uppdrag där han... För, um, han har ju tydligen väldigt mycket kunskap och vissa telepatiska förmågor också. Ja han verkar ju kunna nästan läsa av föremålsminnen bara genom att röra vid dem så han har någon slags telepatisk länk eh, till saker och ting och han är ju en ivrig student som älskar att läsa och slukar ju böcker till höger och vänster mm. så han är ju kunskapsbanken när eh, Hellboy och eh, Sapien är ute på uppdrag. Ja, det är väldigt roligt att se dem för eh, det är tydligt att Hellboy är musklerna medan Abe Sapien är eh, ja, hjärnan. Så den ena sitter i tryggt förvar, oftast en bit från där eh, Helborg är på plats och är redo att banka på vad de än stöter på för någonting. Och så utbyter de information med varandra. Så det är väl ett eh, optimalt samarbetsförhållande där att de litar på varandra men kan ändå eh, ja, vara lite små i Ja, men visst, ja det är ju ett skönt radarpar, de där båda. Så ja, de. Eh kompenserar verkligen varandras brister- och de jobbar bra tillsammans- trots att de är så olika. Och ja, de har en skön dialog däremellan- och respekterar varandra. Jag håller med, det är riktigt härligt- att och, och se dem här in action. Jag tror en stor del av varför de tyr sig till varandra- är för att de båda är ensamma. Jag menar, vi har ingen annan hellboj i världen- och vad de vet så är Abe Sapien- den enda av hans art- om han överhuvudtaget är en annan art eller om han är en muterad människa de vet inte utan de är ensamma och därför så tyr de sig lite till varandra därför att, ja som de säger själva vi missfuster måste hålla ihop och ja, det låter ju värre än vad de menade för det är ju en av deras gliringar som de kastar till varandra. Och jag tycker om att se deras relation. Jag hade gärna sett mer av Abe Sapien i den här filmen. Men jag hörde ett litet rykte som sa att de började få ont om pengar i budgeten så de var tvungna att reducera Abe Sapiens scener i filmen. För det var viktigare att Hellboy, ganska förståeligt, skulle vara med och de skulle ha råd att göra alla de här proteserna och alla effekter och så vidare. Och då fick Sapien dra sig lite tillbaka. Hur sant det är och hur jordat det är i verkligheten, det vet jag inte, så vi får ta det med en nypa salt. Men det kommer till en punkt där Abe är med ganska mycket och sen helt plötsligt så pacificeras han lite i historien. Och det är synd, jag hade velat se Lite mer. Jag tror inte det hade stött nämnvärt om han hade dykt upp i lite fler scener om vi säger så. Nej men visst. Nej, det är en sak som jag reagerar på när jag, när jag såg filmen att Abe Sapien inte har fått mer plats. Och kanske till och med en egen liten subplot. Att han har en egen liten mini -story genom filmen. För det har ju både Hellboy och även en person som vi kommer att behandla. Lite längre fram. Så det var någonting som jag faktiskt saknade. att Man fick inte riktigt känslan av att Sapien var riktigt med i filmen efter ett tag. för han Som du säger, han, han tynnar bort lite grann helt enkelt. Och eh, det här budgethistorien som du tar upp, det skulle förklara en hel del faktiskt. Och det är ju någonting som ibland händer. För jag menar, även om det är en stor filmproduktion, ibland så missberäknas saker- Konstigt nog, särskilt när det är så mycket pengar det rör sig om, men då blir det såna här situationer. Nu vet jag ju inte alls om det är sant. Det kan ju ha varit ett medvetet val från början för att de vill eh, ja, dra ihop gruppen lite med hur många som ska vara med mot slutet, men jag vet inte. Ja, jag tycker det låter ganska troligt med budgetproblem. För um, där är ju ingenting som händer som hade förstört som han hade varit på plats. Nej, det jag kan bara hålla med där. Och nej, det låter som en väldigt trolig anledning. För uh, det mesta av det andra i manuset är väldigt välarbetat. Så det känns väldigt märkligt att Abe Sapiens historia blir väldigt korthuggen och abrupt. Så um, ja... Någonting verkar ha hänt där i alla fall. Och som person är han ju en sann akademiker. Man hör ju verkligen hur orden haglar- och detsamma med kunskapen när han öppnar munnen. Och det är ju som sagt en bra kontrast till Hellboy- som gärna bara ja, bankar på alla hinder han står inför. Och jag tycker att Doug Jones, som nu spelar Abe Sapien- gör ett lysande jobb här också för- han fångar någonting som jag tycker känns helt rätt med karaktären. Som sagt, jag hade ingen aning om hur eh, någon annan tolkade den här figuren utanför serietidningen. Och eh, jag hade ju bara min egen bild av Abe och när jag såg den här så tyckte jag ja att den, den är kusligt lik min egen. Det är, en, det är en del av ordvitsarna och de här one-linersen som han också kommer med som kanske inte stämmer helt överens med min bild men det funkar och det funkar riktigt bra. En stor låg för Doug Jones skådespeleri och en ännu större för att ha orkat sitta i sminket så länge som det måste ha tagit att komma i den där direkt. Ja, exakt. Ja, det är, det är bra att få fram så mycket känslor även här, precis som Ron Perlman. För han har ju mycket, mycket smink och andra grejer på sig. Och ja, det är ju för sig en sak som jag är lite nyfiken på med Doug Jones prestation, det är att han i hemlighet blev utbytt röstmässigt. För rösten har ju blivit ersatt med David Hyde Pears röst. Så jag är lite nyfiken på vad det är som har gjort att de tog det beslutet. Och inte litade på Doug Jones i det avseendet. för jag för mig att i uppföljaren så har han fått förtroendet och även vara röstskådespelare i den här rollen. Det var ingenting jag kände till utan det här kommer lite som en chockerande nyhet för mig. För då har de ju gjort ett extremt bra jobb med läppsynk och att få ljud och bild att stämma överens. För det var så naturligt att jag reagerade inte på det överhuvudtaget. Men ja... Där ser man. Jag var helt övertygad om att det var Jones. Jag var, när jag såg filmen första gången, helt övertygad om att det var David Hyde Pierce som spelade även fysiskt. För jag kände igen rösten från Frasier och dyligt. Så jag var ju riktigt med på att det var han som skulle vara Abe Sapien. Men när jag sen så i, i rolllistan så såg jag bara Doug Jones namn. Och blev helt konfunderad. Och jag såg inte David Hyde Pears namn någonstans. För han vägrade att bli inskriven i rolllistan för hans röstkådespeleri. För han tyckte att det här var Doug Jones karaktär. Och han ville inte förminska hans insats på något sätt. Så därför valde han att inte ha sitt namn med. Så är det sagt i alla fall. Det kan ligga mer bakgrund bakom det hela. Men det är vad jag har hört i alla fall. Då måste jag ju säga att om det här är sant så var det ju väldigt storsint gjort. Men nu när du påpekade nu ser jag ju skådespelaren framför mig och kan känna igen rösten. Men eh, jag hade nog inte gjort det om du inte hade påpekat det för mig. Nej, ja, han har en så speciell stämma så jag klickar till på en gång. Vad fanken är det David Hyde Pierce som spelar Abe Sapien? Men eh, jag blev som sagt väldigt konfunderad där. Mm. Först så trodde jag att han bara skämdes för hans insats och han vägrade och skriva in sig i rolllistan där men ja man kan bara spekulera. Det kan ju ha blivit ett problem med röstinspelningen och Jones har inte varit tillgänglig för att dubba om sig själv. Mm, mm, så kan det också vara. För det hör man ju ganska ofta att skådespelare kan inte delta i filmprojekt därför att de har redan skrivit upp sig med kontrakt på någonting annat och då måste det vänta till si eller så och så vidare och är det då en populär skådis eller man bara har bokat upp på två saker samtidigt och det ena tar vid när det andra slutar, då är det ju sällan där i möjlighet att gå tillbaka och korrigera saker om man inte har det är också inskrivet i kontrakten. Jag, jag har ingen aning, det, det är tydligen rena telefonkataloger, de där Hollywoodkontrakten. <laughs> ja, det kan inte vara lätt att läsa igenom de där, det kan väl jag lova. Men där, där lärde vi oss någonting nytt, både jag och alla våra lyssnare. <laughs> Lite spekulationer i alla fall. Sen får man ju välja sin egen sanning kanske. Men vi tar och hoppar vidare till en annan intressant karaktär också från universumet. Men som har blivit lite annorlunda i den här tolkningen. Och har även fått en lite annorlunda relation till huvudkaraktären. Mm -hmm. Nämligen Liz Sherman. Ja, för det här är ju. Ja vi ska inte sticka under stol med det det är ju Hellboys kärleksintresse i den här filmen mm. Hellboy är ju riktigt förälskad i Liz och de har ju arbetat tillsammans i byrån tidigare men hon har lämnat dem för hon var rädd för sina sina krafter och har sedan dess skrivit in sig på ett mentalsjukhus för att ja man kan väl säga dels Straffa sig själv för att hon är annorlunda, och dels för att hon kanske känner sig lite mer säker än normalt. För hon har ju en förmåga att blåsa upp i lågor när hon blir lite upprörd. Så hon är väldigt rädd för sig själv. För hon kan inte riktigt kontrollera sina eldkrafter egentligen så ja, där är ju det stora problemet för Liss, mm. som är en riktigt tragisk karaktär i den här filmen egentligen. Ja, tragiskt som är att hon har upplevt väldigt mycket som har gjort henne väldigt ledsen och deprimerad. Mm. Inte tragiskt som är dåligt skriven för det får jag ju ändå säga att de har försökt göra det här så bra de har kunnat. Och det är ju som du säger, hon är ju väldigt rädd för sig själv, vad hon är kapabel till, men förmodligen också vad hon har åstadkommit. Och även om jag är villig att hålla med dig att hon har förmodligen skrivit in sig på det här ä, mentalsjukhuset, både för att straffa sig och för att ä, kunna fundera över vad det är hon har gjort och inte gjort. Men det handlar nog mycket också om att få mental kontroll över sina mm. känslor som framkallar den här elden. För vi får en liten återblick där vi ser att hon som barn också hade den här förmågan och um, att fatta eld lite då och då. Det, det framkallar en hel del um, negativa reaktioner från omgivningen, särskilt andra barn. Och ja, minnen kan ju få fart på en, en hel del och men om det tänker jag inte säga. Hust, hust, hakel, hakel, spoiler, spoiler. Nej, det är sant. Ja, hon har ju varit utstört redan från barndomen och de här traumatiska händelserna. Det har ju naturligtvis format henne som vuxen person. Så ja, Hon är väldigt distanserad. Alla alltså, verkar bygga upp stora murar för att hålla folk borta. Och... Man är i filmen lite mer osäker på- vad det är för känslor hon har gentemot Hellboy. Men det verkar som- det ändå finns någonting däremellan. Men hon vågar inte ta steget ut- och öppna upp sig till en människa- även om de verkligen fungerar bra tillsammans ändå. Jo, men det är ju den här tvekan om sig själv- jag tycker inte att det råder något tvivel om att det finns känslor där men hon är så fokuserad på att få ordning på sig själv att hon vill inte kasta sig in i en relation om det är en vänskapsrelation eller en kärleksrelation eller vilken väg man nu väljer att gå. Hon vill ha kontroll på sig själv först och därför måste hon nobba Hellboy och hans ähm, ja, flörterier. För han är ju väldigt mycket den blyge pojken när han kommer för att försöka ja, uppvakta henne. Men ja, alltså jag kan ju förstå varför hon känner det här mycket tyngre än vad då Hellboy och Abe Sapien gör. Därför att de är så annorlunda i sig själva att de har fått acceptera sitt ja, utanförskap på ett helt annat sätt än vad hon gör- mm. Därför hon ser ju ut som alla andra. Hon ser ut som en människa och låter som en människa, rör sig som en människa, är en människa. Men helt plötsligt så kan hon fatta eld och bränna ner eller skada eller åsamka enorma skador på ja, både det ena och det andra. Och det är ju det som gör henne rädd och nervös. Och ja... Jag hade nog i hennes fall också varit mycket mer uppslukad i att försöka hålla mina sådana talanger på platsen att vara ute på flörterier. Ja, det är hela Men ja, jag tycker också att det är någonting som är intressant just med karaktärerna. För de är ju väldigt lika, de både Hellboy och Olis. Eh, de har ju liknande problem, precis som du säger. Men det är lite andra tappningar och det tar sig andra uttryck. Och... Eh, det gör det ändå att man får en chans att visa upp hur det är att vara annorlunda ur olika synsätt lite grann och det gör också att de här båda personerna fungerar väldigt bra tillsammans och de spelar väldigt bra mot varandra. Ja alltså kemin mellan skådespelarna är väldigt tydlig. Och kemin mellan karaktärerna är också väldigt tydlig och känns väldigt bra. Men jag ska ärligt säga att jag vet inte hur um, deras relation ser ut i serietidningen. För jag har ju läst serier där hon är med och jag har läst grejer där de har interagerat. Men där har jag aldrig riktigt fått uppfattningen om kärleksintresse utan jag får det distinkta intrycket att det här är någonting som Hollywood har varit inblandad i och sagt att en romans gör filmen ännu mer intressant och lättare att sälja mm. och jag blir alltid lite irriterad när man känner att man måste trycka in någonting sånt här för att det görs sällan snyggt det är oftast väldigt tydligt att det är intryckt. Ingenting i ja, relationen känns särskilt övertygande och så vidare och så vidare. Men jag skulle ändå vilja påstå att här funkar det, Därför det märks att eh, Del Toro har försökt göra det bästa av det här. Förmodligen påtvingade. Därför att mm, det där finns ju ändå en kemi. Det finns ju ändå en relation- varför inte en kärleksrelation det går att spinna på den intima vänskapen de har går att ta till nästa nivå så det är inte katastrofalt dåligt verkligen inte men det, det känns ändå för mig lite intryckt Nej, jag kan hålla med att jag inte heller har riktigt sett något kärleksintresse mellan Hellboy och Liz i de serieäventyr som jag har läst. Så det kan mycket väl vara någonting som de har pushat på lite extra för i filmversionen. Men jag håller absolut med det att jag tycker att det här funkar mycket bättre än vad det kunde ha gjort. För det har ju nästan blivit... Ett av Del Deltoros kännetecken i hans filmer det är de intressanta och djupa kvinnliga karaktärerna som är så välutvecklade. Och sättet som Del Toro har filat på Liz tror jag har mycket stor del i hur det här fungerar i filmen. Jag tycker ändå att den känns rätt så naturlig ändå om den här... –attraktionen mellan Hellboy och Liz. Så det är med tidens gång. Allt eftersom filmen gick så blev jag mer och mer accepterande– –till just den här romantiska delen av, eh, av handlingen. I alla fall mellan de här båda rollfigurerna, vill jag säga. Jo, men det funkar. Och jag gillar verkligen Selma Blair som spelar Liz– –för hon fångar den här karaktären extremt bra– och jag får också serietidningsvibben av hennes eh, karaktärisering och utseende. Det, det känns bra helt enkelt. Alla bitarna är där. Det är ett gediget skådespelleri, Och uh, hennes känslor verkar så extremt äkta. Mm. Hennes ångest för vad hon har gjort det förflutna. Hennes nervositet för framtiden... Ingenting känns direkt överspelat eller äh, intryckt det heller utan det är verkligen så här må den här karaktären nu. Hon är på en väldigt mörk plats i sitt liv och har väldigt mycket hon funderar på och vet inte riktigt vad nästa dag kommer att ge med sig. Ja precis, Nyselma Blair är ju extremt bra på det här med att öppna upp sig själv och visa svagheterna i karaktärerna. Åtminstone om du frågar mig. Och det här är någonting som gör Liz så oerhört intressant. Just hennes, hennes svagheter i karaktären. Just hennes rädsla för sig själv. Och man ser det riktigt i ögonen. Och ja det är en riktigt bra närvaro där. Och även hennes styrkor när hon börjar känna sig mer säker i sig själv. Så förvandlas nästan hela rollfiguren på grund av sättet som, som Selma spelar och väljer att porträttera Liss. Så det, ja, jag tycker det är mycket bra gjort. Än så länge bara stående versioner på skådespeleriet mm. det, det känns ju riktigt lovande <laughs> det är ju bara så synd att vi äh, måste gå från topp till botten nu. Aj, aj, aj, ja, nu är det dags för den där människan som mm. kanske inte har så mycket i filmen att göra. Eller vad säger du, Den? Ja, vi kan ju förklara det så här. Väldigt tidigt i filmen så introduceras vi för en ny agent som har värvats till den här byrån för paranormalt försvar och forskning. Och han har ju ingen aning om vad det är han egentligen är på väg in i och är ju inte alls beredd på att han ska bli lite utav Hellboys personliga ja, barnvakt om vi säger så när han är ute i fält. För han har en tendens att smita iväg för att han vill uppleva mer av världen och han ska egentligen ha med sig en agent hela tiden därför att han är en nästan två meter lång demon med lysande ögon och jättehorn jag menar. Det är inte någonting som vi kanske förväntar oss att se när vi går runt ett gathörn så han måste hållas lite under kontroll. Och då är det nu John Mayer som har fått uppdraget att vara den här nya barnvakten. Och han är så extremt intryckt i den här filmen att det är nästan plågsamt. Ja, det här har inte någonstans i filmen att göra egentligen. Han, han är inte utvecklad så särskilt. väl Han är väldigt grå och trist. Även om det kanske är meningen med karaktären när man tänker efter att, att han ska vara den normala personen i i liksom, Bland alla missfostrarna i, i Hellboys värld så att liksom, det normala blir det konstiga. Om det är så de tänkte. Men eh, nej, jag alltså jag har väldigt svårt att relatera till eh, John Myers. Vilket ju, det är meningen att man ska göra eftersom han ska ju vara publikens väg in i filmen. Vi ska ju lära känna eh, den här världen genom Myers ögon. Ja, Meyer ska ju vara karaktären som ställer frågorna som publiken också ställer. Varför är vi här? Hur händer det där? Vem är det där? Varför si? Varför så? Allt det som är ganska naturligt för karaktärerna som redan är på plats. Men i och med det att är någon ny så ska den kunna ställa frågan för att någon ska förklara att ja, ja, men det är si eller det är så eller han är det där och så vidare och så vidare. Och teoretiskt så är det inget problem. Jag menar, en ingångskaraktär är oftast en väldigt bra idé att ha. Frågan är hur man ska lösa det. Och jag var helt övertygad första gången jag såg den här filmen att vår ingångskaraktär det skulle vara professor Broom själv. Eftersom vi ser honom som, ja, vad är det han är? 28 år när de hittar Hellboy. Och även om han då visar att han redan har väldigt mycket kunskap. Och redan vet en hel del om saker och det okulta och liknande. Så är det andra karaktärer runt om honom som ställer frågorna så att han får chansen att berätta. Det är inte så att han monologar bara för monologandets skull. Och då var jag övertygad om att det är honom vi kommer att följa. Det är han som kommer att vara vår röst. De fotstegen vi följer. Och vilken jättebesvikelse när det då visar sig att nej, det är det inte. Utan vi har någon här som är, som du säger, extremt beige. Ganska intetsägande, särskilt i det här gänget. Som bara kommer går runt och ser förvånad och osäker ut och har något väldigt Matthew Broderick-aktigt <laughs> över sig. Ja, det, det han är en liten Matthew Broderick egentligen. Ja, det håller jag faktiskt med om. Men ja nej, det, när du pratar om det där med Professor Broom. ...jag blev lite nyfiken så hade man ju absolut kunnat göra... ...istället för att ha med Myers och genom hans ögon följa Hellboys uppväxt... ...och lite mer bekanta sig igen med världen på så vis... ...det hade ju kunnat fungera mycket bättre. Jag har satt och fundera på om det inte hade kunnat fungera... ...och helt skippa introduktionen och göra det lite mer stegvis... Och kasta sig in i Hellboy som vuxen när han är ute på uppdrag och får bekanta sig med hans mer tuffa attityd där. Och sen när uppdraget är över följer honom tillbaka till byrån och hans lilla fängelsehållare vad man kallar det. Där han öppnar upp sig och visar sina svagare sidor och på så vis bekanta sig med med huvudpersonen åtminstone. Att, ja, jag, jag undrar om det, om det verkligen var så nödvändigt- att ha med Myers överhuvudtaget. Jag kan ju definitivt säga att Myers som karaktär- känns extremt överflödig. Han är intryckt och bidrar inte så mycket mer- än att bara vara ett irritationsmoment- det är min tolkning av honom och jag är eh, beredd att inse att det är andra som tycker att han är helt okej okay eller att han åtminstone sköter sitt jobb. Jag tycker inte det. Jag irriterar mig bara. Men med tanke på hur mycket jag älskar introduktionen till den här filmen när de är tillbaka i 1944 och hela den här åkallningen och portalen som går fel och så vidare, det vill jag ha kvar. Jag hade inte velat se den här filmen utan den nu när jag vet hur bra den faktiskt är. Men jag kan inte låta bli att sitta och fundera på hur filmen skulle ha sett ut med dina förslag där. och Det hade också kunnat bli riktigt bra, det är jag ganska säker på. Det beror ju helt på hur man skriver ihop manuset och hur man sätter ihop alltihopa. Men ähm, hade vi bara sluppit med oss så hade jag ju varit nöjd. <laughs> jag tänkte mig i och för sig mer att klippa direkt till Vuxna Hellboy efter den här suveräna inledningssekvensen. Som jag ser det nu så känns det som filmen börjar om. Där det är så extremt mycket exposition hela tiden och allting måste förklaras. Och det drar ju hur länge som helst innan filmen är uppe i samma hastighet igen. Så jag, jag tycker det, själva flödet i filmen haltar där. Så klippa direkt från eh, när de upptäcker Hellboy och sen så hoppa direkt in i hetluften när... Han är i, i aktion liksom som vuxen och är ute på uppdrag. Så hade man kunnat få lite bättre flyt och sedan allt eftersom ge mer och mer exposition och inte få det en enda stor smäll i ansiktet på en gång. Ja, du menar så? Ja, varför inte? Det hade ju inte gjort filmen mycket sämre om vi säger så. Tvärtom, det låter väldigt lovande även om jag tycker att det finns mycket gott även i den här andra långsamma introduktionen för vi får ju faktiskt se byrån på ett ganska naturligt sätt. Vi får en insyn i professorns hälsa som vi kanske inte hade fått eh, lika snabbt och smidigt utan hade kanske blivit en ännu större exposition av information om den skulle komma senare. Jag vet inte. Del Toro har haft en hel del bra idéer när han har satt ihop det här. Ja, men visst. För nu ska vi återvända till alla våran John Myers igen ju. Och ja, det är ju inte nog med att han ska vara barnvakten och den som får oss och lära känna världen omkring Hellboy han ska ju naturligtvis också bli ett av kärleksintressena i filmen för han ska ju i alla fall ge sken av och också vara intresserad av Liz och där blir det lite väl mycket för mig då då tackar jag och lägger, lägger av. Då har John Myers verkligen gått över gränsen där, tycker jag. Ja, främst därför att filmen aldrig riktigt etablerar om han faktiskt är intresserad av Liss, eller bara vill hjälpa henne att komma ut ur sitt skal för han inser hur mycket bättre tillvaron på byrån kommer att bli om hon mår bättre och är gladare och mer utåtriktad. Men det framstår ju som att han också är Extremt intresserad och jättekär i henne. Och när han står och stirrar och ser verkligen helt vilsen ut då ser det verkligen ut som Broderick. Verkligen, han har ungefär samma hundvalpsutseende som Broderick har så jag förstår verkligen liknelsen där. Men jag skulle vilja säga att det är alldeles för många snästeg och felaktiga ledtrådar som läggs ut som publiken ska nappa på men som inte leder någonstans. Så det känns verkligen som att karaktären är ett sidospår som bara går runt, runt parallellt med en riktig handling med ett riktigt äventyr och med riktiga monster som ska bekämpas. Och då hade jag gärna klippt bort den där rundgången för Oavsett om man hade fått mindre film för pengarna- så tror jag innehållet hade blivit starkare utan. Absolut. För det, det här är ju en människa utan någon egentlig personlighet. Man lär ju aldrig känna vad det är för en person som John Myers är. Och absolut inte varför han ögonblickligen blir stört förälskad i Liz- om man nu blir det. Och varför? Och nästan bara frågetecken runt den här rollfiguren. Men ja... Det, det förstör ju inte filmen helt och hållet i alla fall men ja det är en liten mystisk grej som de har tryckt in där och ja, jag förstår fortfarande inte riktigt varför de har valt att göra på det här viset. Ja man kan ju säga att den här filmen är som ett konstverk där det tyvärr har blivit en fläck någonstans. Det besudlar inte hela bilden men den är i ögonfallande och man är pinsamt medveten om att den befläckar en annars fantastisk helhet Ja men nu ska vi väl inte måla fan på väggen här i alla fall utan det här förstör ju inte intrycket av Hellboy och eh, Rupert Evans gör ju egentligen inte så dåligt ifrån sig i den här rollen, det är väl bara karaktären som är så outvecklad egentligen Ja, men om man nu ville ha en ny agent som ska ställa de där dumma, pinsamma frågorna för att få veta saker. Vi ser ju väldigt tidigt att de har agenter överallt som går runt och gör saker på byrån. Kunde de inte bara haft någon som hade frågat, ja men vad är det inte si eller hur fungerade det där egentligen? Det hade inte känts helt omöjligt. De hade till och med kunnat få in en kommentar som, ja du får ursäkta, gröngörling, helt ny- och det hade inte känns påträngande. Men nu vill de att gröngörlingen inte bara ska vara mer i fokus. Han ska konkurrera om huvudrollen <laughs> mer eller mindre. Och jag vill också tillägga det att om jag hade börjat att bli lite betuttad i en tjej vars potentiella kille. Nej, det är inget triangeldrama man vill sätta sig i. Nej, då hade du säkerligen fått känna på The Hand of Doom där. Och eh, det, är, det är nog en känsla man gärna är utan, tror jag. Men det är som du säger, Robert Evans gör ju vad han kan. Men rollen är ganska intetsägande. Den är väldigt outvecklad. Och jag är ganska övertygad om att han har inte vetat riktigt vilket håll han ska gå på. Även om det är ett par nyckelscener där han, så att säga, är viktig- så hade de lätt gått att skriva om för att få in en annan karaktär. Eller att någon annan som redan fanns där hade kunnat säga det istället och så vidare. Han är ganska meningslös. Och det kan ju inte vara så kul att ha spelat rollen i en film som ja i alla fall vi gärna hade sett försvann Nej men precis för Hellboy blev ju en extrem succé om jag inte minns helt fel när den släpptes och eh, det borde ju ha bådat gott för Rupert Evans karriär men han har ju nästan helt försvunnit från skådespeleriyrket efter det här så eh, ja det var kanske inte en höjda roll för honom att ta sig an det här för ja han gjorde sig nog en liten otjänst med det där för det är ju inte en rolig roll att ha att göra med egentligen för man har ingenting att göra helt enkelt. Säg inte det, vi får leta bland de bäska filmerna så kanske vi hittar honom där. Nej, vi får göra gräva väldigt djupt där så kanske vi hittar någon liten härlig höjd där där. Ja, det kan vara någonting nu när höstmörkret träder in och försöka hitta honom någonstans. Någon annan som däremot är mycket mer färgstark men kanske inte så positiv alltid. Det är ju en viss Tom Manning som då är byråns ansikte utåt. Och det är ju svårt när man har en då två meter hög demon som gärna smiter ut ibland eller när han väl fightas med ett monster kanske inte bryr sig så mycket om han syns eller ej. Så det finns ju en hel del arbete med att försöka tysta ner både byråns och hans existens. Och det är ju Tom Mannings jobb. Ja, precis. Han eh, har ju till uppgift att tysta ner alla rykten som eh, dyker upp i media och bilder ur fokus på det här konstiga monstret som alla tydligen också har gett namnet Hellboy för det är väl vad alla kallar honom i, i media också om jag inte minns fel Mm, stämmer bra det Så då träder Manning lätt in i rutan och avfärdar allt det här som nonsens medan han i själva verket döljer den mystiska sanningen som lurar där under att Hellboy faktiskt är verklig Ja, vi ser honom ju väldigt tidigt sitta i något sånt här äh, program och hålla på att försöka dementera att Hellboy finns. Och han gör det ju så extremt snyggt. Karaktären är ju iskall. Han till och med sitter så här, ja men hur kommer det sig att alla som har bilder på Ufun, och djuret äh, vad var det ni kalla den här, Hell, Hellboy, ja... Varför är de ur fokus? Och alltid svartvita, alltid jättegryniga. Nej, äh, det här är trams. Alltså, han gör det så fruktansvärt snyggt. Och så får man reda på att han är riktigt surgubb egentligen. Ja, men surgubbe på ett roligt sätt i den här filmen i alla fall. För det meningen blir ju lite av det komiska elementet som han för in i, i Hellboy-filmen. För ja, han är ju en typisk chef som inte lyssnar på andra men som inte kan så mycket själv hela tiden. Så det, det blir ju gärna lite tokigheter på det viset. Mm. Och lite pompöst också för mm. han är så medveten om att han är väldigt högt upp i näringskedjan och ja, bestämmer en hel del. Sen är det som du säger, han har väldigt dålig koll på vad det är de faktiskt gör ute i fält och när de väl är på plats så är han ja, väldigt vilsen på vad det är de håller på med Ja, det blir inte många rätt där inte, men ja, han har ju ändå en viss upprättelse mot slutet där som jag tycker är rätt så snittsigt gjord där också jag skulle också vilja tillägga att humorn som han bidrar är inte så mycket slapstick som man annars kan vänta sig av en sån här film. Utan han spelar förhållandevis allvarligt. Det är snarare hans personliga reaktioner till att Hellboy bröstar upp sig och agerar hotfullt och han egentligen är lite av en småmes och blir väldigt rädd och nervös. Och sen när han kommer på att vänta nu här, du får inte lov att skada mig. Jag är din chef. Så blåser han upp sig igen och blir pompös igen. Mm. Och det är snarare den dynamiken som gör att det är roligt. Inte att det är för överdrivet eller extremt eller övertydligt släppstickaktigt. Utan det är mer att de här två karaktärerna har en... Um, Ja, en konflikt i och med att den ena tror väldigt mycket på sig själv och den andra har problem med auktoritet som alla andra rebelliska tonåringar. Ja, den här typen av humor är ju någonting som jag förknippar väldigt mycket med just den här skådespelaren för det är Jeffrey Tambor som spelar Manning här och jag som har sett lite grann på Arrested Development känner igen typen av humor även från karaktären han spelar där för det är nästan likvärdiga karaktärer han spelar där för han spelar dem som du säger väldigt straight och allvarligt och lite högtravande sådär men det är ändå så här, någonting fel i det han säger och det han gör att det, ja, det blir så unikt roligt på något vis och Tambor är en eh, riktigt bra skådespelare på det viset just hans egen sinja sätt att skildra humoristiska situationer. Ja, jag håller definitivt med. Där jag har sett honom tidigare men främst här så tycker jag att han är suverän på att spela just den här rollen och att han kan spela så humoristisk utan ett enda litet inslag utav ironi eller cynism gör ju att det är väldigt roligt att ta till för det är helt enkelt någon som är väldigt allvarlig som bara hamnar i pinsamma situationer och visar en större svaghet än vad han kanske är beredd att dela. Med sig. Och det bidrar så mycket så att jag, jag är tacksam för att Jeffrey Tambor gör den här rollen och gör den så bra som han gör. Ja, han får ju inte så mycket speltid genom filmen men när han väl dyker upp så, så lyser han upp tillvaron helt enkelt. Så ja det, det är en skön karaktär att ha med i Hellboy för man behöver just det som Tambor tar med sig in i rollen där. Och ja, jag är speciellt förtjust som jag tar tidigare i just scenen där eh, han får lite upprättelse och faktiskt tillför någonting till historien där också och eh, får en speciell relation med just Hellboy. Jo men jag gillar också sådant när det har varit en viss, eh, inte fientlighet kanske men en liten eh, skavning mellan två karaktärer som inte kommer överens eller inte tolererar varandra och så vidare och så vidare så är det någonting som händer som fogar dem samman lite de måste samarbeta, de måste lita på varandra och när det är över så märker man att det är ganska tydligt att vi står fortfarande på två helt olika platser men jag respekterar dig nu därför att jag förstår mer vem du är och jag är tacksam för vad du gjorde och så vidare. Det är väldigt tydligt i, i den scenen och um, jag tycker att dialogen som sker där, den är så ytligt sett meningslös. Men det är också något som är väldigt ikoniskt för någon som inte kan säga tack så mycket, jag litar på dig nu, du är min vän. Utan de visar det med någonting annat men man märker att det är det de egentligen vill säga. Precis, ja det är bara par ord de utbyter, men där under, där ligger så mycket som de framför med, med kroppshållning och blick och sådär också. Så det Ja, den scenen säger väldigt mycket om just hur de har utvecklats tillsammans och hur deras relation har förändrats helt plötsligt sådär bara. Och ja, det är riktigt bra gjort. Det är därför jag också tycker det är synd att de ställer dig lite när det är dags för tvåan, men... Det är också ganska typiskt Hollywood och uppföljare men det är en helt annan diskussion. Jag bara kände att jag ville nämna det. Det är så trist när man har någon form av karaktärsutveckling men så blir någon nervös och trycker på återställningsknappen. Ja, det är lätt hänt det där. De verkar vara lite nervösa där borta i Hollywood. Eller så är den väldigt lättillgänglig, den där knappen så man kommer åt en... Lite utan att tänka på det kanske. Kanske. Jag är nog cynisk nog att tänka att de gör det fullt medvetet. Men vi, eh, vi går inte djupare in på det för då, då blir vi nog bara sura och deprimerade. <laughs> vi tar det en annan gång helt enkelt. Men vi eh, sätter nog punkt här för eh, karaktärerna. Därför att även om det finns ett par till som är väldigt intressanta och spännande så får jag en känsla av att prata för mycket om de skulle spoilera för mycket utav handlingen och det här avslöjandet som kommer successivt under handlingens lopp om vem Hellboy är, varför han är och varför han kallades till vår värld från första början och så vidare. Det är en del av historien som jag tycker att man ska uppleva när man ser filmen. Jag tycker den är tillräckligt bra för att om man inte har sett den så ska man få se den utan att veta någon av de här stora avslöjandena som kommer mot slutet Ja, det är ju ett par riktigt ikoniska karaktärer som dyker upp som Hellboys fiender här i filmen och jag att prata om dem hade kanske varit att spoilera lite för de av lyssnarna som kanske inte har sett filmen helt enkelt så jag, jag tror det är det är kanske bäst att låta dem upptäcka det på egen hand för det är mäktigt att få uppleva ett par av dem, då måste jag säga. Det är ju en av dem som vi har nämnt i och med din beskrivning, Rasputin, som är väldigt utvecklad och har väldigt mycket som är nästan hårresande som han sysslar med. Och det är där mycket av smaken av filmen ligger, vad det är han håller på att planera, vad det är han gör, vad det är han åstadkommer och vilka lik han är beredd att gå över för att uppnå sina mål. Men han har ju en del assistenter också som mer eller mindre är rena hantlangare. Jag, jag skulle nog påstå att de har lite mer personlighet än bara en klassisk hantlangare men ändå de rollerna som de här fyller. Men det är så ikoniskt för filmen. Det är så speciellt att... Jag tycker vi gör våra lyssnare en okänsd om vi pratar sönder dem. Utan vi låter dem vara kvar i skuggorna och bara säga att det finns en hel del spännande, läckert och effektmässigt imponerande som finns där att upptäcka. Absolut. Jag, jag håller med. Vi... Vi låter mystiken vila kvar där borta i, i skuggorna så får alla upptäcka vad det är som lurar där i på egen hand. Jag tror, jag tror det är den bästa vägen att gå. Vi hoppar istället vidare till en stor del av den här filmen och det är ju naturligtvis det visuella. För vad annat ska en serietidningsfilm vara en visuell? Ja och vad annat ska en deltoro film vara än visuell Så det, det är ju en, en perfekt matchning En serietidningsfilm gjord av deltoro Det kan inte bli annat än en visuell fest för ögat Jag tycker fortfarande att det är jätteläckert Hur mycket han använder färgfilter på olika scener Och med olika belysning för att få till olika intryck jag menar, ibland kan jag tycka att vänta, var kommer det där röda ljuset ifrån som gör att scenen har den där röda tonen? Ja, men det spelar ingen roll var det kommer ifrån för det passar bilden, det passar humöret och det passar innehållet så bra strunt i var färgen kommer ifrån. Absolut. Ja, det, det finns väl ingen scen i den här filmen som inte är noga genomtänkt rent visuellt. Det har vi väl redan fastställt. Och ja, ska man återgå från till första början, som jag gärna gör, för det har vi ju redan fastställt också, så är ju där är så speciellt just i ljussättningen, precis som du nämnde, sån precision har de lyckats få till. De här skarpa skuggorna som nästan totalt efterliknar Magnolas bilder med kontraster, och sedan har de då tonat ner färgerna. Ganska rejält så att det ser väldigt åldrat ut nästan. Och det är, ja, är makalöst nyck. Bara den biten där. Så den kan man dissekera i all evighet i stort sett. Men det finns ju så mycket annat att prata om i, i den visuella flärden som är Hellboy. Ja, jag vill ju säga att inledningen är ju väldigt nära att nästan vara en svartvit film. Jag menar den är inte det och de använder mycket blått. Och grått och svart för att få fram den här tonen som är egentligen genom hela den sekvensen. Men just hur de har gjort det ger en ålderstigen filmkänsla. Och det är precis rätt för, jag menar, det ska jag ändå föreställa att det är väldigt länge sen, Så då måste ju filmen vara äldre, så att säga. Och det enda som egentligen har en annan färgton, det är ju Hellboy själv. Inte skrikande färgmässigt men ändå en annan tonen blå. Och det gör ju att det sticker ut precis på samma sätt som serieillustrationerna gör. Och det är ju så grymt läckert. Sen är ju inte resten av filmen lika lik serien i sitt visuella uttryck som den här inledningen är. Den är ju gjord av en speciell anledning men man ser ändå spåren och inspirationen i varje bildvinkel i varje ljussättning, i varje skugga, i varje färgfilter och det gör en stor del av den här filmen mm. för mig Absolut, ja, det, det är bara till att luta sig tillbaka och njuta för ja, det, det är så här man ska göra film det är textboksexempel helt enkelt vad man kan åstadkomma om man bara tänker efter lite till en början och sedan har en vision om hur man vill att filmen ska se ut det här är det här är ett hantverk jag håller med till 100 och jag är också väldigt glad för de har använt väldigt mycket praktiska effekter här naturligtvis eftersom det är en film gjord efter 2000 så är det ju CGI med på ja ett par ställen kan vi väl säga. Och en del av det tycker jag funkar alldeles utmärkt därför att jag inser problemen med att försöka göra praktiska effekter eller dockor utav just vissa monster eller um, av andra saker som de stöter på. Och tycker att, jo men okej, okay, det funkar med digitalt renderade bilder därför att det är ändå så skuggigt det är ändå så dunkelt att det ser tillräckligt okej okay ut för att jag ska köpa det dessvärre finns det ju scener som är lite mer upplysta där de här digitalt renderade sekvenserna ser lite för fejk ut även för mig och det är synd särskilt i en film som annars är så visuellt fantastisk Ja, jag håller med. De gånger effekterna sticker i ögonen så är det ju digitala effekter. För det praktiska, det är så underbart snyggt gjort. Och de vet precis hur de kan hantera de här effekterna och få det att fungera som bäst. Däremot haltar tekniken lite grann i de datoranimerade sekvenserna. Speciellt vissa monstersekvenser som jag tror jag reagera väldigt negativt till ibland där man verkligen la märke till effekterna vilket man ju egentligen inte ska göra men det blir inte så mycket så att man slits från berättelsen utan man kan ändå ha visst överseende för det är ju, har ju ändå gått några år sedan Hellboy jorders och man är van vid en helt annan standard nu för tiden men det, det finns lite småskavanker där men inget som, som skadar helheten, så skulle jag vilja säga Vågar jag gissa att det är effekter som rör um, hunden, om jag kallar den så, som skaver lite för dig? Ja, det är främst den lilla wufsingen som eh, inte riktigt ser ut att vara en riktig wufsing. Och eh, de sekvenserna är för det andra kanske lite väl långdragna. De hade nog när de märker att effekterna kanske inte funkar så väl som de borde kunnat göra lite fler klippningar därför vissa av hundscenerna som vi kan kalla dem framöver är ganska tidskrävande när Hellboy och hunden leker med varandra. Och det är ju problemet när man vill visa hur häftigt någonting är eller hur investerad de olika kreatörerna är i att göra ett monster levande. För de blir ju naturligtvis stolta och vill göra en så stor sak av det som möjligt. Och... För all del, jag tycker att monstret i sig är helt okej okay, och att striderna överlag funkar väldigt bra. Men det som du säger, de blir så utdragna. Och det medför ju en hel del problem, inte bara innehållsmässigt att man kanske blir lite mätt på just den där stridssekvensen och undrar, kan inte den vara... Var färdig snart för nu vill jag veta vad det här har för betydelse för resten av historien. Men det är ju också som du nämner att det är då man börjar lägga märke till skavanker och brister när man börjar att komma ur filmen och inte riktigt är lika fokuserad på innehållet utan sitter och slötittar och kanske lägger märke till att oj, det där var, det där var inte jättesnygg seger i det där och så vidare. Mm. Ja, det kan förstöra en hel del när man tittar på en film så... Ja, jag är glad för att Hellboy inte fick mig att totalt tappa fokus när de lite sämre effekterna trädde i krafter. Det är också med hunden jag har hittat det största så kallade plotthålet eller felet i handlingen i den här historien. Uh, har det med förökning att göra eller? Det har med förökning att göra. Ja. Jag ska inte gå in på för många detaljer. Men det här monstret börjar att yngla av sig på sätt och vis. Och det gör den när den har eh, krupit ner under staden och gömmer sig i kloakerna. Och det är väl inget problem för det blir ju en del av historien att de ska försöka ta koll på både hunden i sig och eh, vad den nu har lämnat efter sig. Men det blir aldrig riktigt löst tyckte jag. Och helt plötsligt när vi närmar oss klimax i filmen då ser vi fler av den här på en helt annan plats. Och man får en antyden av att jo men nu löste det här problemet sig. Mm. Jo men det löste väl sig bara här? Vad hände tillbaka i stan du vet? Där det också var en massa yngel som låg och väntade på att få sätta skräck i staden. Hade alla helt plötsligt migrerat bort dit? I så fall, varför? Mm. Ja, det är ett stort hål där. Och med tanke på vilka egenskaper de ger det här monstret i historien och svårigheten med att göra sig av med det så tycker jag att det är en konstig grej att låta vara hängande på det sättet. Ja, det är en liten fråga där. De verkar ändå ha det så bra där nere i tunnelbanesystemet- Så man undrar varför de fick för sig att emigrera där egentligen. De ville ha det större och bättre och plats att växa kanske. Vem vet? Och ännu kallare tydligen. Ja, precis. De tycker om... Det är kyliga djur helt enkelt. <laughs> ja, som sagt var, det är ett mindre problem egentligen. Men om man ser till manus och innehåll så är det ju ett stort frågetecken- där man kan undra... Hur tänkte ni här egentligen? Jag tänker man lite mer på det här med, med hunden och hur den beter sig och vad som händer så kler man sig ganska snabbt i huvudet för man får inte riktigt grepp på det där. Men ja, ja, det får vara som det är. Det, det förstör inte filmen som helhet utan det är säkert så att det finns hundar på många olika ställen. Men vi kan väl ta och summera specialeffekter och det visuella med att de har valt grymt snygga platser att spela in på. Allt är snyggt. Det är väldigt få scener jag inte gillar när det kommer till vad de har valt att spela in dem och hur de har gjort det. Det här är verkligen en film som Del Toro kan vara stolt över för. Visuellt är den ett mästerverk vi kan diskutera handling och karaktärer. höst höst Meyer. höst höst men eh, när det kommer till utseendet då är den tio poängar i min bok. Ja, jag kan bara hålla med dig där, Danny. Ta bara hur de har byggt upp själva byrån i eh, öppningsscenen där när Myers presenteras till eh, byrån för paranoid forskning och Försvar hur väl det är strukturerat. Det känns verkligen som folk bor där. Att Det är ett verkligt ställe där, där folk lever och arbetar. För Det är så utsökt gjort med alla hyllor och hyllor med böcker och alla krimskramsgrejer som ligger här och var. Det, det känns verkligen verklighetstroget helt enkelt så det, ja, det är verkligen ett öga för detaljer, det visuella är mycket mycket snyggt och man kan bara lyfta på hatten och tacka Guillermo del Toro för den här upplevelsen som vi har fått med och, och dela på där och med det sagt så börjar det väl bli dags för oss att ta och summera våra tankar om den här filmen och um... Du kan väl få ta och börja denna gången? Okej, dokey. Då ska vi se hur vi kan sammanfatta det här. Jag skulle vilja säga att Hellboy är en riktigt bra äventyrsfilm som balanserar den mörka handlingen med en rejäl portion humor. Även om manuset i min mening kunde ha kanske skrivits om lite grann för att gagna filmens flyt och ton... Så är Hellboy en underhållande adaption av serietidningen. jag älskar hur man har blandat de här historiska elementen med det paranormala och på så sätt skapa en parallell verklighet som är ja den är både lockande och den är så underbart vacker. Filmen bärs upp nästan helt och hållet på skådespelarfronten av Ron Perlman som briljerar en bedrift som jag inte tror att någon annan skådespelare hade kunnat efterlikna. Så är det bara. Och kombinerar man detta med Guillermo del Toros visuella flärd så får man inget mindre än en av de bästa serietidningsadaptionerna någonsin. Ja, jag tycker faktiskt att du slår huvudet på spiken där för det här är en av de absolut bästa serietidningsadaptionerna som har gjorts. Det är få andra filmer som kommer i närheten av att både spegla källmaterialet och ändå vågar hitta på nytt och få det att fungera i en perfekt hybrid. Det här är Mike Mignolas Hellboy, men det är också Del Toros Hellboy. Båda herrarna har bidragit med saker till den här karaktären som har gjort att den har växt och blivit någonting alldeles extra, särskilt när Ron Perlman också fick bidra med en hel del tolkning i mixen. Den är spännande, den är intressant, jag gillar också verkligen den här äh, parallella världen där det paranormala är någonting mycket större och någonting som faktiskt måste undersökas därför att det finns saker där ute som är farliga, det finns saker man måste ta hand om och att då ha en agent som Hellboy som är äh, vårt yttersta försvar det är jätteläckert jag hade gärna sett fler filmer i den här franchisen om de hade följt den här första filmens form om man bara hade fått ett nytt äventyr, kanske tagit handlingen i en lite ny riktning och så vidare och så vidare jag vet inte om jag tycker att tvåan verkligen levererar på alla de planen, men ett den är suverän för vad det är. En äventyrsfilm om det paranormala. Med demoner och monster och allt möjligt. Och jag gillar den verkligen. Jag rekommenderar den varmt till alla som tycker att det här verkar vara någonting att sätta tänderna i. Och jag vill verkligen rekommendera folk. Ta en titt på serialbumen. Det kanske inte är er grej. Absolut. Jag kan mycket väl förstå att Mike Mignolas arbete är lite av en selektiv smak som man antingen gillar eller ogillar. Vare sig det är historierna eller det visuella eller vad det än må vara. Men ge dem en chans för... Det kan faktiskt komma att överraska och imponera. Jag menar, det överraskade och imponerade på mig. Det överraskade och imponerade på dig. Definitivt. Så det kan imponera på många fler som ger sig i kast med Hellboy. Så är ni som att ni känner er nyfikna, gå och kolla in Hellboy. Gör det bara. Oavsett om det är filmen eller albumet, ge det en chans. Det här, det här är bra grejer. Men eh, vad säger du Danny? Har vi fått nog med monster för den här gången? Ja, vi har ju en hel höst framför oss. Med allt vad det innebär. Så eh, vi behöver ju inte bränna ut oss på eh, monster och saker i skuggorna riktigt än. Det har vi gott om tid att gotta ner oss i ännu mer senare. Utan eh, jag tror att vi tar något lite annorlunda, lite färgladare och vidga våra horisonter lite grann. Ja, men då sakta vi inte ner utan ångar på och fortsätter utforska nya världar. Det låter ju underbart. Ja, och jag ser verkligen fram emot nästa vecka för det här kan bli eh, en mycket intressant historia att eh, sjunka in i. För även om det här inte är en särskilt mörk historia så finns det ju en hel del konflikt och en hel del problem som eh, våra huvudroller ska behöva ta sig an. Och kan kanske till och med leda till krig om eh, saker går riktigt illa. Jo, oh, då är det stora faror som lurar nästa vecka.